Erre a köhögős örömre elfakulnak szívek és arcok. Ősz lesz, mintha a halál jönne. Adjendre Lázár a palota előtt. Első. Szent Jakab Havának derekán olyan forró nyár köszöntött az országra,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 Tömzsi nyílvessző sohant feléjük. Még fel sem fogták, mi történik, amikor a lövedék elsűvített mellettük, épp csak egy fél arasznyival vétve el szilárd arcát. A férfi érezni vérte, ahogy a vessző tollazata végig simítja a bőrét, de nem volt ideje azontanakodni, hogy meg is karcolta-e. Ketten két felé ugrottak, és a földre vetették magukat. Mi sebb!